Floarea albastră de Mihai Eminescu Poezia Floarea albastră de Mihai Eminescu a fost publicată la 1 aprilie 1873 și fundamentează motivul poetic al Florii albastre, întâlnit la romanticii europeni pentru a ilustra sentimentul de dragoste sau chipul iubitei, precum și tendința de proiectare a iubirii în infinit. Deși nu s-a găsit nicăieri o însemnare făcută de Eminescu privind preluarea acestui motiv literar, George Călinescu susține că e imposibil ca poetul român să nu fie avut cunoștință de existența acestuia în literatura germană, cu care a intrat în contact în timpul studiilor de la Viena și Berlin. Poezia romantică Poezia romantică Floarea Albastră face parte din tema iubirii și a naturii, dar spre deosebire de alte poezie erotice, această creație este înnobilată cu profunde idei filozofice care vor ajunge la desăvârșire în poemul Luceafărul. Imaginarul poetic Imaginarul poetic transfigurează realitatea concretă într-o viziune artistică specifică eminesciană, a cărei interpretare implică reflectarea sensibilă a iubirii, stare emoțională proprie potențialului cuplu de îndrăgostiți, care se profilează într-un viitor nedefinit prin funcția expresivă și estetică a cuvintelor și fonemelor. Structura textului poetic Poezia este alcătuită din patru secvențe lirice, două ilustrând monologul liric al iubitei, iar celelalte două monologul lirico-filozofic al poetului, îmbinând lirismul subiectiv cu cel obiectiv. Incipitul este o interogație retorică a iubitei adresată bărbatului visător, cufundat în stele și în ceruri înalte. Semnificația titlului Motivul florii albastre se întâlnește la romanticul german Novalis și semnifică împlinirea iubirii ideale după moarte într-o altă lume, cu speranța realizării cuplului. În literatura italiană, în poezia lui Leopardi, motivul florii albastre sugerează puritatea iubirii și candoarea iubitei. În romantismul eminescian, motivul florii albastre semnifică aspirația spre iubirea ideală posibilă, proiectată în viitor, dar și imposibilitatea împlinirii cuplului, Idee îmbogățită de poet cu accente filozofice profunde privind incompatibilitatea a două lumi diferite din care fac parte cei doi îndrăgostiți. O altă interpretare pe care critica românească a dat acestui motiv literar este Acesta a florii de nu mă uita! Simbol al credinței autohtone că iubirea împlinită rămâne mereu în amintirea, în mintea și sufletul omului îndrăgostit. Tema romantică Tema romantică reflectă aspirația poetului spre iubirea ideală, spre perfecțiune, care nu se poate împlini și provoacă sinelui liric un scepticism amar exprimat în ultimul vers al poeziei. Totuși este trist în lume. Ideea poetică exprimă tristețea și nefericirea omului de geniu, pentru neputința de a atinge absolutul iubirii, pentru imposibilitatea împlinirii cuplului erotic. Prima secvență poetică, primele trei strofe, exprimă monologul iubitei care începe prin situarea iubitului într-o lume superioară, o lume metafizică, el fiind cufundat în stele și în nori și în ceruri înalte. Semnifică un portret al omului de geniu. El meditează asupra unor idei superioare, subliniate prin câteva metafore ce simbolizează cultura, cunoașterea, istoria, câmpiile asire, măreția, tainele, piramidele învechite și geneza universului, întunecata mare. Iubita îl cheamă în lumea reală, îndemnându-l să abandoneze idealurile metafizice, oferindu-i în schimb fericirea terestră, nu că ta îndepărtare, fericirea ta iubite. Ghilimelele care delimitează primele trei strofe evidențiază vorbirea directă. Textul citat aparține iubitei și este reprodus pentru a creiona portretul spiritual al omului de geniu. Lirismul subiectiv din această secvență atestă prezența euului liric prin adresarea directă a fetei, care ar dori ca iubitul să aparțină lumii obișnuite și să-și găsească fericirea alături de ea. Mărcile lexicogramaticale sunt reprezentate de sintagma declarativă sufletul vieței mele. Vocativul iubite și de verbele și pronumele la persoana a doua singular. Ai cufundat, ai uitat, grămădești, nu că ta, te, ta. Secvența a doua, strofa a patra, ilustrează monologul liric al eului poetic în care se accentuează superioritatea preocupărilor și a gândirii sale, prevestind finalul poeziei. Iubirea este mititică, deși poetul recunoaște că i-a spuse adevărul. Se distinge o ușoară ironie privind neputința lui de a fi fericit cu iubirea banală, atitudinea exprimată cu superioritatea omului de geniu. Eu am râs, n-am zis nimica. Lirismul este subiectiv, reprezentat de mărcile lexicogramaticale ale verbelor și pronumelor de persoana întâi. Am râs, n-am zis, eu și mi. Următoarea secvență poetică, monologul liric al fetei, începe printr-o chemare a iubitului în mijlocul naturii, ale cărei motive romantice, specifice liricii eminesciene, codrul, izvorul, văile, stâncile, prăpastiile, sunt în armonie desăvârșite cu stările îndrăgostiților. Hai în cu verdeață unde izvoare plângând vale, stânca stă să se prăvale în prăpastia măreață. Natura umanizată vibrează emoțional împreună cu cei doi tineri, ipostază accentuată prin personificarea izvoarelor care plâng în vale. Jocul dragostei este prezent și în această poezie, gesturile tandre, șoaptele, declarațiile erotice, chemările iubirii optimiste, având chiar o notă de veselie. Toate acestea, împreună cu sărutul care consfințește iubirea, se constituie într-un adevărat ritual erotic. Și mi spune atunci povești și minciuni cu a ta guriță eu pe un fir de romaniță voi cerca de mă iubește. Ne-o-mi da sărutări pe cale, dulci ca florile ascunse. De remarcat este faptul că iubita își face un scurt autoportret din care reies fiorul și emoția întâlnirii prin epitete cromatice. Voi fi roșie ca mărul, mi i desface de aur părul. Ideea izolării cuplului de îndrăgostiți de restul lumii, dorința de intimitate a îndrăgostiților, Întâlnită frecvent și în alte poezii erotice, este accentuată printr-un ton poznaș. De mi dau o sărutare, nimeni lume n-a să o știe, căci va fi sub pălărie. Grija noastră n-aibă nimeni. cui cei pasă că mi-ești drag? Arta iubirii este descrisă de fată prin gesturi duioase, mângâietoare, ademenitoare. Mi ținea de sub soară, tu ținea de după gât. Ne-om da sărutări pe cale. A patra secvență poetică, ultimele două strofe, constituie monologul liric al sinelui poetic, încărcat de profunde idei filozofice. Uimirea eului liric pentru frumusețea și perfecțiunea fetei este sugerată de o propoziție exclamativă. Ca un stâlp eu stam în lună, iar superlativul, ce frumoasă, ce nebună, sugerează miracolul pe care îl trăise în vis îndrăgostitul pentru iubita ideală. Punctele de suspensie, aflate înaintea ultimei strofe, îndeamnă la meditație privind împlinirea iubirii absolute, perfecte, ce nu poate fi realizată, idee exprimată în ultima strofă a poeziei. Și te-ai dus, dulce minune, și-a murit iubirea noastră, floare albastră, floare albastră. Moartea iubirii sugerează neputința împlinirii cuplului, întrucât cei doi îndrăgostiți aparțin unor lumi diferite, ea este o femeie obișnuită care se mulțumește cu iubirea telurică, iar el întruchipează omul de geniu, care aspiră către absolutul sentimentului, către fericirea ideală. În penultimul vers, repetiția motivului poetic cu valoare de simbol al iubirii absolute, floarea albastră, semnifică tânguirea, tristețea și nefericirea poetului, pentru imposibilitatea de a-și împlini idealul, constituind în poezie un leitmotiv, element de recurență. Ultimul vers, totuși este trist în lume, a strânit numeroase controverse, polemica purtându-se în jurul lui totuși sau totul, întrucât manuscrisul poeziei s-a pierdut. Cel care decide corectitudinea formei este Perpesicius, editorul operelor Eminesciene Complete, care argumentează faptul că acest Totuși, este specific simțirii poetului care, chiar dacă este melancolic și sceptic, în creațiile sale lasă mereu o rază de speranță pentru viitor, prin proiectarea sentimentului într-un timp nedefinit. Eminescu nu ar fi putut de asemenea să fie atât de categoric de ferm în afirmația sa pentru întreaga lume și să exprime cu atâta precizie tristețea omenirii prin adverbul cu sens definitiv totul, având în vedere și faptul că aspirația spre iubire absolută este o trăsătură definitorie și proprie numai omului de geniu. Limbajul și expresivitatea textului poetic Expresivitatea poeziei este susținută de verbele aflate la timpul prezent care profilează permanentizarea atitudinii de înălțare spirituală a geniului către gravele probleme ale universului, condiție ce tinde să se eternizeze grămădești în a ta gândire. Nu căta în depărtare. Registrul stilistic tipic romantismului este popular prin formele verbale la viitor: vom șede, mi spune, mi ținea, oi desface, mi da, om da, naso știe, oi ținea, care amplasează povestea de dragoste într-un cadru rustic și sugerează optimismul eului liric privind posibil a iubirii absolute într cândva nedefinit ca un vis de fericire ce urmează să se manifeste într-un viitor imaginar. Expresiile populare De nu mai uita în calte, nimeni în lume n-a să știe, n nimeni, cui ce-i pasă, accentuează idila pastorală și sugestia sentimentului de dragoste dintre un flăcău și o fată de la țară, pe cărare în bolți de frunze, apucând spre sat în vale. Sugestia textului liric. Sugestia textului liric este ilustrată prin figurile semantice reprezentate de epitete cromatice, deaur părul, albastra dulce floare și metafore mititica, bolta cea trestia cealină, lină, prăpastia măreață. Epitetul dulce definește ambiguitatea stilistică bazată pe echivocul lexical, rezultat din interpretarea semantică diferită a acestui cuvânt, care surprinde prin inedit în comparația dulci ca florile ascunse sau metaforele dulce minune, dulce floare, sugerând profunzimea iubirii, năzuința neostoită a geniului de a atinge fericirea absolută. În aceeași notă de ambiguitate se înscrie și expresia încărcată de ironie «dulce netezindu-mi părul», care exprimă ușorul dispreț pe care geniul îl manifestă față de gestul penibil al fetei, sugerând superficialitatea acesteia. Prozodia Ritmul este trohaic, măsura este de șapte-opt silabe, iar rima îmbrățișată uneori asonantă, căldură, gura, frunze ascunse. În poezia afloare albastră eminesc în ambele tipuri de lirism. Lirismul subiectiv se definește prin mărcile lexicogramaticale reprezentate de verbele și pronumele la persoana întâi singular și plural, care susțin prezența euului liric în discursul poetic. Am râs, n-am zis, stăm, ne da, eu, mi, noastră. Adresarea directă a iubitei accentuează subiectivismul poeziei manifestat cu predilecție în secvența ritualului erotic prin vocativul iubite, prin verbe și pronume la persoana a doua singular, hai, mi spune, a ta, iubești, mi ținea, te, ta. Detașarea contemplativă a eului liric se distinge prin lirismul obiectiv ale cărui mărci lexicogramaticale sunt verbe și pronume la persoana a treia. Zise, spuse, stă, dispare, a murit, este trist. Înscrisă în romantism, Floarea Albastră este nu numai o poezie de dragoste, ci și o meditație cu ecouri asupra aspirației către absolut în iubire, întrucât Eminescu suprapune peste tema erotică tema timpului, care este motivul fundamental al întregii sale creații romantice.